Hukum, hukum, hukum, hukum, hukum, hukum, hukum. Hukum, hukum, hukum, hukum. Hukum, hukum, hukum. Hukum, hukum, hukum, hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullilah. Salatu vesselamu ala rasulillah, ve ala alihi ve sahbihi. Qomën wa wala, Allahun e falenderojmë. Do vetë mbreti ndihmën e falë kërkojmë e ne vazhdojmë më son të sonte me lenin Allahu xhël dhe wala me rrëfimet e Kur'anit dhe jemi duke trajtuar rrëfimin e Hijreqetit. Dhe ju kujtohet se ndër rrugën në takimin e fundit kemi marr kalim se pa u ndalu në detajet e këtij rrëfimi, kemi përmendur disa nga stacionet e rëndësishme të Hijreqetit. Atë pse kemi thënë kërrohem Ka shumë, badushëm, transmitime, ka shumë prezentime që e bënë me dëvërtet shumë atraktive dhe shumë të rëndësishëm për me ndëgju. Mirë po, ne nuk kemi në tregimet e nuk kemi asë të derësi i rëfimeve të haditheve të pegamberit Alehi Sëratu Sram. Por jemi tek legjirata që kanë të bëjmë e rëfime të Koranit, për ndaj edhe im jaftuar me disa prej përshkrimive të këti udhtimit të rëndësishëm do të kumunduar me u fokusuar ne disa prej dobive të rëndësishme. Dhe kemi marr atje në dersën e kaluar vetëm një prej dobive, dorasa për tjetrën kemi filluar me trajtu dhe kemi pranuar se do të vazhdojmë inshallah në leksionat e ardhme që do të fillojmë sonte me të. Kemë thënë se hijrëti është padyshim një nga ngjaret më të rëndësishme. Dhe ndoshta mund të marrim guximin të themi është pas shpalljes së fialës së parë dhe pas mbi sukuranim është ngjarja më e rëndësishme që i ka ndodhur pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ne patyshem se hijreti trajtuhet në forma dhe mënyra të ndryshme. Trajtuhet si një ngjarje, do të thotë e biografisë pejgamberit alaihi salatu wasallam, që sa të vijë dita e kësaj ngjarje, do të thotë aspektin kalendarik përmenden do të thotë ligjërata rojtime të ndëshmë madje organizuan ceremoni të ndëshmë lidhe me këtë ngjarje. Ndërsa ajo që është kërkuar prej neve të ndërozur është që të shkojmë përtej të dimënsioneve, që ka të bëjë thjesht vetëm me prezantimin historik, por që ne të përfitojmë për jetën tonë nga kjo që i ngjau pejgamberit aleyhi sallatu wasallam. Qase që më thon se ixhreti ka përfunduar dhe ka marrë fund kjo ngjarje në raport me pejgamberin aleyhi sallatu wasallam, Mirë pose për këtë neve Në betët në gjarje gjithmon e gjallë Gjithmon aktive Frimzuese E së dhe vazhdimisht në japë Uzimet e duhura për jetën ton E kemi thënë atje se Dëbija e parë që kemi marë Cila ka qenë A e që ka të bëjme Adurimin dhe Allah Gjellewala Higjreti me dëvërtet praktikisht Ka treguar Pozionimin e robin dhe i zotit Gjellegjellewala Ku i dërguari alaihi salatu selem për kundër të gjitha presioneve, agresioneve, dhunës, torturave, shtypjeve, e shumë të tjera që i ndesuan në Mekë, u kërkuan nga ata që ta alshon Mekrën. Nuk ishte lehtë për ta bën të, të kët, por edhe kët e bëri me knasje të plot, me shpirt të qetë dhe në ndëshrim sikur si i takon robit ndaj Zotit të Tij. Dhe sikur që kemi sekur, i dërguari alaihi salatu selem asnjëherë nuk u bezdis nga gjitha këtë sëprova, dhe asë një herë nuk i tha zotit e ti o zot diri kur me këtë presion dhe këto shtypje, en, a jam unë të vërtetën, në që fësi jam të vërtetën, pse tërkjo shtypje dhe tërkjo zullum e kështu më radhë, kështu asë një herë nuk usol i dërguari Alehi Saratuzan me zot në ti. Dhe kur patë disa nga ashab të ti që realisht nuk bënd shkire të madhe, por kërkuan nga i dërguari Alehi Saratuzan që të b dek Allahu xhelalu ala që Allah t'ia ulargon do të thotë këto shtypje dhe të bën lutje për ndihmë sa pejgamberi alaihi salatu wasallam ju jini një popull që po nguteni. Andaj gjitha këto japmë kuptuar se i dërguari alaihi salatu wasallam është një model me të vërtetë dhe shembëtyr për të gjithë neve se si duhet robi të sillet me Zotin e tij. Në të gjitha situatat, në të gjitha rrethanat, të gjithë mund në Rabb, icili është i bindur Se zotit që në te ka besuar është zot i gjithë fuqishëm, është ajë që ndorë në tirë gjdo gjë, është një zot i cili asë një veprim dhe asë një vendim dhe asë një gjukim nuk e ndërmerë ndryshe post në basë të drejcis dhe urcis, prandaj nuk ka tjetë e rubi postin e shturë dhe bindet, ma dje dhe tjetë i knaqërme, saktimet e gjykimet e Allahu xhelalu ala andaj me kët këndësi dhe me kët prjetim dhe me kët çështë shpirtërore u nis pejgamberi alayhi salatu vesselamu udhthimin e jetës, një udhëtim i cili pa dyshim nuk ishte vetëm thjesht udhëtim, por të ndëruar vëllazor dhe motra, hijrejti ndryshoi edhe kohën e njerëzimit dhe mori orientimin e jetës në, në kët dynjë, mori një kohë tjetër. U vendosën tashmë rregulla të tjera të reja e jetës dhe të vlerave dhe të tëra asaj që ka të bëjë me Mirçenin e jetës së njeriut mbi fytyrën e tokës. Pado shumse hijrëti të ndërruazor bori që një grusht njerëzish të shtypur, të dobët, të propambetur e kështu me radh të shndërrohen në udhëheqës të civilizimit të botës, sikur se ishin ashat e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Të gjitha këto u mësoni pasi u bë kthesa e madhe në historinë e shpalljes me shpëngu në pejgamberit Alehi Sratusam ga mekja në Medina dhe kemi filluar me do të dobin e dytë që ka të bëjmë me ndërmarjen e masave marjen e sebepeve dhe pa të shumë se higjireti pejgamberit Alehi Sratusam është do të një një tërsi e një njarje të madhe cila në vetë nësaj me dërët ka përmblidh njësi të shumë ta ma djëndoshta edhe tpanno mërta të ndërmarrjes së masave për të arritur qëllimin. Dhe kë impono duke filluar nga ë uh, duke filluar nga ë uh, mekja, mbajtja sekret e lojmit, organizimi i udhimit, pastaj edhe devet e ushqimit, e fshihja, rruga këgra me shkuat gjitha këto është shumë të tjera ishin ato që i ndërmori pejgamberi Alehi Sëratu Vësram. Dhe këna bën me kuptu se nëjë si besimtar, nëjë si musliman, përvarsështë asaj se do të të bëhet fjal për një të drejt, bëhet fjal për një vler, bëhet fjal për një besim, me gjithat, u ndesh me ndërmori masët e duhura. Kjo është dunjaja. Në këtë dunja, Zotë Gjellewale e kanë dërtuar në bi regula, në bi ligje, andaj që i respektuar reg Edhe nuk mjafton që besimtarët të mbështeten vetëm në besimin e tij. Un jam besimtar, un jam njeri i mirë dhe Allahu Xhallahu më ka më ndihmuar, ka më bërë suksesshëm, ka më bërë të pasur, ka më bërë të çdojshëm, e kështu me radhë. Gjitha këto nuk mjaftojnë. Besimi është padyshim një element i rëndësishëm, mirë po ndonjë apo sukses duhet më ndihmor masat. Për çdo sukses, për çdo arritje, Zoti Xhallahu ka kë përcaktuar rrug. Ai që don më uboj dishëm, duhet më ndjek rrugën e dijës do të djetë që cila rruga e djes. Ajë që dënë me ubo i pasur, djetë rruga e pasuris dhe rruga e përfitimit. Ajë që dënë me qenë me autoritet, ajë që dënë me pasë në dikim, ajë që dënë këtë e këtë e qëka do qëftë? Zotë i Gjellë Ora, që do që ka bo me, me sebepe, me shkace, me masa që njesin jërzë e kemi për obligim të të nërmarim këto masa. Mirë po në anën tjetër, nuk duhet këto masa të shë Nuk duhet më me menuhë se ndërmarrja e Mosovë në mënyrë të pavarur nga vendimet e Zotit mund të ndikojë në suksesin ton. Ëndër shikojë këtë mesator të Islamit, nuk lejon të mbështetemi në besim, nuk lejon të mjaftohemi me kauzën tonë se na keni mirë, nuk mjaftohet me kaq. Mirë po shkon për teksoj, ndërmarrje Mos të duhur, lodhje, angazhim, përkushtim, do tëtë të thotë sakrificë e shumë të tiran nga Mos të duhur që do të më me ndërmarr merri. Mirë po, pas kësaj dhe ka la unë bështetu, dhe bëhuj bindur se Zotë i Gjellewar është a i cili vendosë për funksionalitetin e këture sebepeve dhe a i ka me vendosë për ndikimin e këture shka që njëtë në përdeshme pranda ne kemi njëtën tonë të ndërdozër dy modelet që është njëtë marim shambull për këture modeleve. Modeli par është a i cili dhe të e, indermen masat mundohet dhe përpjeket për ja që nuk ja delë Ndonë tjetër di kur e çel, nuk marr shumë masë saktuar por ja del. Ka kus për jashtime, po ndodhin për jashtimet. Pse ndodh kjo? Për treguar Allahu xhallahu ala koh pas kohës mos umortho masë bepeve. Mosuhabet më me mendu se ato do të vendosin se asille do të jetë gjykimi për përpjekjet tua. Ju ai që gjykon për përpjekjet tua kush është? Zoti xhallahu ala. Ai vendos. Po nën tjetër kemi edhe model tjetër i cili ka ndërmarr masë të dhura, i ka marrë sebepe, dhe ka kurs sukses. Do të, të shikojësh jam në këtë dhe aty që si ka marr masën dokument, i kemi dy modele. A ndaj njërin model i parë na shërben që mas të mashtrohemi, e ti japim sevepëve, ti japim masave, do të ndikim më të madh se çë meritojnë. Por modeli i dytë, në jap në kuptues se do të thotë pa ndërmorrë të masave nuk ka sukses, nuk ka arritje. A ndë këto dy bashk veprojnë Dhe të shumë bukur me zvete dhe e përsaktuin mesatarë në durë që njëri duhet me ndjekë në jetën e kësaj bote. Andaj të ndërlozër besimtari, si kur që kemi aludu në këtë pikë dhe pa shtilën pak më gjersisht tash në këtë legjeratë sonte, në legjeratë e kaluar kemi thënë, se besimtari nuk i ndërmer masat dhe nuk i merë se bepet, a po? Por ta ndryshuo gjykimin në arritje, nga se edhe sa gjykimi është i përcaktuar me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Por ndërmen mosat për të përmbush kërkesën e Allahut ndaj atij që ka kërkuar, mund dowë dhe përpjeku. Andaj në aspektin e jashtëm ndoshta nuk ndryshon shumë, nuk shihet dallimi i madh. Dy palë ndërmarrin sebepe. Por dallimi i madh është i dukshëm në brendit, tek zemra atje ku nuk duhet me u përzi sebepe, do të mbërëndin ton, në zamrën ton, atje ku është qendra e besimit dhe e imanit, atje ku është qendra e lidis me Alonjër në gjelali hu, në zamrën ton, atje ku është qendra e mbështetis në Alonjër në uala, atje nuk duhet do të të shkaktu e një zhurme me sebepe, nuk duhet me i shkaktu zhurme besimit në zamrë me masa dhe sebepe, ato janë ana e jasht me e jonat, Në ndërmorim masave jashtë jashtë vetes tona, po, do të me dorën tuaj, me këmbën tuaj, me mendjen tuaj, me syrin tuaj, me veshin tuaj këtu janë jashtëme. Do në zemra ku është, zemra nuk merr pjesë në ndërmorimet masave. Zemra ka komunikim tjetër. Ajo komunikon me Zotin Xhallahuala drejt për të pa masat. Prandaj këtu besimtarja ruan zemrën dhe aktivizon djymtyrën, që zemra tjetë e lidhur me Allah Xhallahuala e pandikuar nga sebepet nga se zemra nuk funksionan mbi bazë në sebepeve zemra funksion mbi bazë në bindjes në këto dalimi zemra është e bindur sa atë që e ka caktua Allah u ka mëndod këso zemra besan zemra është e bindur se nuk mund të ndodh anëzë palenë Allah gjallora dhe duhet këtë besim e lora hat mos si ja atë të raza këtë besim zemrës ndërsa gjumëtyr që e në aspektin material besojnë se duhet me marë sebepeve ndaj qdo ku tjepi a që i të kanë dhe një nga një duku habit ma sebepeve e bëjmë pjesmarët në sebepe këtë edhe zemrën tonë dhe këtë është gabime prandaj, besimtari indërmerë mafse të duhura, sebepet ledzan, studian, analizan, lodhet, angazhohet, përpjeket, mundohet gjitha këtë i bënë por jo me bindjen se kjo këmë e ndrygjucë a këtimi në laot por gjitha këtë i bënë per çubind Allahu xha loyh cila ka urdhëru mi mos sebepeve. Dhe kjo padyshim e bën ndërmarrësebepeve më të organizuar dhe më të motivuar dhe më të stimuluar sa i dytë. Apo për shkakun, nëse unë ndërmarr sebepe për të marrë një qëllim të caktuar. Dhe gjatë marrësebepe mua na më ulodh. Lodhma bezdiset. Edhe thëp atë di çka, kë qëllim tek fundit as po vjen apo. Mo edhe pato. Realisht, ka mundësi që ndër lidhja e sebepit e shkakut me pasojen, ka mundësi ko paskojen me shkëput komunikime dhe me të lodhë. Mi ponë qofë se shkaket nuk kanë lidhje me pasojen atje me rezultatin, po kanë lidhje me zbatim në urit e Allah Gjellevara, nuk lodhë është kur. Gështin nuk lodhë është se zbatuar i ur në Allah Gjellevara në u. Medhe i sebepit kanë lidhje me ur në Allahot, parës e të kënë lidhje me zbatimin ose parës e të kënë lidhje me lidhje me Për ndaj, na këmgullim në masa, këmgullim në sebepe, jo përshkak se e kemi shumë të rëndësishëm qëlimin, apo përshkak se më ndojmë se detyremisht me këtu sebepe këna në arri qëlimin, për përshkak se e mi të bindur se për sebepe të ndërmara, Allah u komë në shpërbli këtë mund, përvarsisht, a këna rrinë qëlim, apo s'këna rrinë qëlim. E kja është më rëndësime kuptu, se nëse unë i ndër vetëm të ndërlidhuran me, me pasojat, atëhere mund të shkën mundi hoqë. Pse, nëse nuk arrit qëlimi, ku metë përpjekja? Ku shkaj? Shkaj hoqë? Jem ljodhja mundu, su bo kësa e radha? Ndërsa me verzionin e parë që pa e përmeni, u arrit qëlimi, su arrit qëlimi, unë e kon fitu. Për gjdo ljodhje, për gjdo mund, zotë i konë më pagu mua, përë. A në shiko dalimin? Nuk lidh në une me, me, me, me, me sukses në tje Me arritin Une mundona për te Po për mes Allahut Jo me shku ka suksesit e ka Allahut gjendevala Dallon rruga Dallon me shmarë se bebet E me shku të qëlimi e të Allahut E dallon me marë se bebet Ka Allahut e suksesit Me arrit sukses për mes Allahut është me afuqishme Se me tentu me arrit Allahum për mes suksesit të të të Nga se sa so njerëz Ka ndash me arrit Allahum për mes sukses Kanë mitë sukses Që ty kanë mitë Apo? Por vetë ka thon diku shpej njerëzve, inshallah, kismet, të smat kur të arri këtë, kur bbona këtu, unë kombo me të vështirë. Çfarë do të kamë? Bële karapta. Pse? Se sikaron ka Allahu për të suksesi. Apo, por ka thon miro, ka suksesi ka Allahu. Kë rrugë është e gabuar, është e rrezikshme. Dëson si bjen ka Allahu gjithmonë. Kudo që shkësh, gjithkemi fituar aty. Me Allahun nuk kub kur. Do ku të s'ku do të shkon pa Allahun rrezikohesh aty. Mos mos elshoritoret i kurr. Mos u përsoj të për më kap po më fort, se s'un kap për shmohap. Apo kur mos e shoh. Por duke qenë i kapur me të, fuqizoj e kapjen aftën. Ju duhet zhulitorin, më duan kap më fort, kso rrezik aftën. Atë pejgamberi, sa dosam ndër mori mëosa të gjitha. Mir po çfarë ndodhi atë tendrozën. Çfarë ndodhi atë? Erdhën korejt prap tek erdhën korejt prap tek dera e shpellës atë. Çka i thos sot? Gjithsa se vetët do të të tinë qëfë se merë një sukses një të në tënde. Merë një sukses një të nëtonë. Edhe, atë sukses, do të të skicoje dhe vizatoje me masa që i këndërmorë. Do të të, kë arritë sukses në mejdanë saktumë. Thuj vetës tënde, për të arritë këtë sukses unë, i ka morë të masa. Pej më të vogë dhe më të monë, ti ti që e këndërmorë. Prej fjales, prej konsultimit, Për organizimit, për partneritetit Për lodhes, për angazhimi, për gjithave Edhe thuhin e këmarrë kët Rrugë për marit këtë sukses Në nën tjetër Mërë higjret në pejgamberit Alehi së të dosam Dhe përca këtoj dhe shikoj Sa maslë i ka ndërmarë pejgamberit në maritja Largë është aja që ka marrë pejgamberit Për asë që ka marrë të jaftar Shumë ma të për masa i ka ndërmarë Par më ndoni Sikur q me kja, do do të medinja në raportën me kënë nëveri, nësa e është njësë ka jugu, devet i ka shku, thotë me shku, nësa e është njësë njësë në kom, pasë të organizimi familjar, e shbështën shpel, gjithën këtu, me nëverit, masët mëdhaja, që i kanë nërëmarë, në ka njësë janë atën, dhe prapë, pasë gjithë kësaj, erdhën të kë dira e shpeles. Tha Bu Bekri, oj, dërgore laut, nëse veç dikush, Ço çto Elshan Krytov. Para më ndaj ustëmoj falëndëruar. A është e mundsme ashtu logjikisht, më tash ti logjiko. Njërz pa e kërkojnë të kërkojmë, s'po lejmëm pa e kërku. Po vin në shpellë apo po qyrin në shpellë? A është e mundshme kjo? Hë? Kur vjen të shpellat, çka lejmë aty? Po qyrin në shpellë, mos u shef ti ku është shpella, çadë jor të shpellat. Se shpella është thaurr, ku më shef e gamerson? Bajë gjaza po mundjit taptën. A tashun ngjit në shpell për me pa mi shpil më po mi shpell mos u hipa jeta. Po i ndihmë me çim mos u hi në shpell. E pse është në një shpell? Që to është rruga që ndahet besimi edhe materializmi aftën. Ja që to ndon, aspekti material se kupton këto, s'di më e sqeu aftën. Deri sa u bëkri tajara sallallahu, nëse dikush veç krytelshën këmmën apo aftën. Për gamerson Kokën kanë ibn Abu Bakr këtu në kufnë ti këtu flante dhe tha la tahzan inna llaha maana ta mos u brengast ti siky kiti go kiti go lof Allah është me ne thonë çka don kuptoakë këtu don çka ka këp fjalëm është Allahu xhalle wala të ndërlozor unqsa po dëshirë që shumë mirë të kuptoni këtë që do të thonë dashum mirë të ndëgjoni këtë që do të thonë Allahu Gjellë Gjellaluhu kërkan për neve të nërmarim masa Allahu Gjellë Walla kërkan për neve ti marim se bepet por nuk lejan Allahu Gjellë Walla që mirësia ti atribohet dikujt pas ati, apëton a kuptove? ti merë se bepe ama kur bohë suksesi Allahu dhën me thonë o ne bona, jo ti sa i Saj është Zotë Gjellaluhu, apëton pra nda je pruni korejsh dheri të goja e shpilës Mos më mundu muslimasa i dërguoi Alzum s'kanon se vet po mora ndaj shpëtoi. Jo japtan. Ja, se kanë shpëtuar sebetet. Ai ka marrë sebetin se, se Rabb, por Zoti xhënlavel ka shpëtuar plot. Çe tha inna llaha maana. Nuk tha inna al asbaba maana. Nuk tha sebetetën me neve. Ne morëm sebetet në sin golë, s'kamna po. Nuk tha kështu haptën. Nuk tha Allah xhënlavel nuk e çon uç punën të usin alot në fard me menu për këtë strategji apo. Nuk tha kështu haptën por sa Allah është me neva. Prandaj do të thotë e mirësinë e shpëtimit dhe të suksesit ku t'ja kthej. Allahu xhallahu wala. Ky është ligji i shpepëve në Islamfton. Shpepët që çfarë funksionon në Islamfton. Mbi këtë bazë, mbi këtë kuptim dhe me këtë përfundimfton. Jo shpepët. Allahu xhallahu wala. Të ndrozo Allahu subhanahu wa ma tasqutu min waraqatin nuk zbrat, nuk bie. Gjethë Illa ja lemuha E që Allah nuk e din Qishka mundësi me ndodhë Një gjarët mdhaja në tokë Pegamberi ti për batë, për megës me dinë E zote gjellëa po e lenë sebepe Besimin e në në rëfuzën këtë punë E pa mundës më shkja Allah Allah u kujdeset Gjethi ku me raptën E nuk po kujdeset për robin e ti Që i ka marë sebepet Jo, Allah së ndodhë shtabën Po kër sebepe, kër, kër robin e rëfuzën Kujdesin Nga se im jefton se bepet, Allahu alen se bepet. Por kurubin dhe në merë se bepet, veç pëse Allahu i ka thonë merë i se bepet, se për një s'kish marë se bepet, Allahu Gjellora merë në ku i desë pas të e më thëmë. E që kjo është e kërkuma për. Që kjo është për njëve e kërkuma për. Ne imi të bindun, se Allahu Gjellora edin, e në dhe pa i kryu njerëzit, edin Allahu Gjellora kush ka më shkun gjennet në gjennem, edin Allahu Gjellora Andethu sahabetu wa fi man amala ya ja rasulullah pse më, më punu na ja rasulullah pro kuajtin sa i amelu sa jo i ju të punu e di është me dit s'është Së ju që mund përzi dinën e, din e tij i amelu jo ju punoni fa kullun muyassar limā khuliq lah tashdoku do ti lehtsohet aja çë është kriju për të është nis në at rrug prandaj e jone as të punu më angazhohu me marr sebepet me u lodh ju ju më, më um jo, jo bështet gabimisht Dhe ju më bështetje neglijente Më bështetje dëmbelash Më bështetje përtacash Në Allah në gjelë le vola Ju kësi më bështetje Por më bështetje puntorash Më bështetje të lodhurish Më bështetje aktivistash Në Allah në gjelë le vola E kësi më bështetje Allah në gjelë le vola dërë Dhe kush pas lodhjes Dhe angazhimit Dhe shterjes e mundësive Që aj ka mundësimin dhe në marë I thëtë Allah në gjelë le vola Të vekel të alejk, Në të ju më bështet, s'kam qëka me marë mu. A të leja ati kime posi vjenë zhidja pas të jatër. Mirë po të ndërlozë, është e pandërgjeshme, dhe është e pamoralshme, dhe është e turshme, që njeriu dëmbeli ti me arsitu me imanë ti. Kjo është shumë e kjeqe, më tërë. është shumë e kjeqe dhe pandërshme që neglijimësën tonë, dhe komoditetin tonë, dhe rahatin tonë, dhe gjumin tonë, Namë erë, shto namë ndë besimit apo jo ap jo thon. Që të flight, të angazhu, ulo, punu, caktu, Allahu xhella çka ka caktuar komë ndodh. Po vetë mase çe qeçu pi gjumë, gjokurin gjumoftë. Ju flajti më thon, çu shto tu flajt, tu mos angazhohu, tu mos u lodh, tu mos punohu, çka ka caktuar Allahu xhella. Kjo është ndaluvë më qse më thon apo. Mase kjo është nën çmim i imanit. Kjo është nën çmim i këtij besimit të madh. Por merri angazhimet, lado, angazhohu, pastaj thuj, unë skam më shumë çka më bë e ndërzojë Allah o Gjellewala kësi loj në bështetje Allah o Gjellewala kërkan dhe kësi kësi loj besim i kualizim Allah o Gjellewala kërkan për njëve e jo tjetër dhe pikësht këtë e përri pejgambirë arihi sërësar të ndërmëzër të bëm një paraleli me të rjek Sulejmane arihi sëlam a kështë e mundësi me uhthtu në formë ndryshme e kështë e mundësu Allah o Gjellewala atë e barte era ku dë ku të dhënë e barte e erë atëm. Nga sa Allah o gjellohë, e kështë dhënë e erën, e erën, fryjëmën, që fryjën, e kështë dhënë Allah o gjellohënë në dispozision. E thërë të erën dhe e barte. E barte me një vendë së këtu. Kështu u thëtë e Suleiman e al-Sanë. Përmenë me në të transmitim se njerë e kështë të abë me lejku i vdekjes të kështë Suleiman e al-Sanë. Dhe përshikante që teshë shumë, melekull mahu t'ja pëtër Shumë që teshë shumë, përshikante Shkaj melekull vdekes E Suleiman al-San përshikat ati njëri Qëka i arti, qëfar kërkes e ki Thotë, kam qëfë me mëqu Në hindë, në indi Ishte largë Suleiman al-San përshikat në rathin në kutsit Në palestin Në shamë, thamë me mëqu në indi Po kam qëfë me mëqu Ja përshikat i shenë, Suleiman al-San Pas të e er, ardh, prap me lëkull mauti Me lëkulli këvdikti me vizdu Suleimanës Dhe tha e, Pse është i ka ishtë atë njëri, është me që di Gjurë shumë me që ishtë atë njëri me që di ato që ke këtu Tha u qëtësua se Allah u gjallon ka dërgu më jamar shpirtin hind Në ndijë atje, u, u qëtështë ishtë të nejtë të apën E pa Allah u këra ka du, me edhe ka që u atje Masë pesmën ka pasë atje në ndijë më jamar shpirtin Allah u Ska pasaj kufëzim me të lërësisë E nëse kynë njëri ka mujt më u bajt me erë në Suleimanë Në nëndi A s'ka mujt pejgamber së më u bajt për mekës me tina A ka mujt A ka mujt Gjibrej me qitë kra Hëpë qëtu, ojë dërgumë i allot E dhe me bajt asë mësë me lodhë Asë mësë me rëgjit Asë mësë me më njërësit Asë mësë më as me më qeni unë Asë mës më, mësë me kap lodhja asë frikas Asë rëhatë I ndërrum, i respektum, që ajen me dine Pse u lodhë Allah? Pse në kom e ndive e me djerës, pse me të regu tjo musliman që nëse i dërguar i ladh, ladh, Allah të kam u lodhë kusht jeti që s'lodhështë Allah tëmë nësa i ndërmer së bejpet, kusht jeti që e thushë Allah o që shka që të saktu pse së të i ka ajë që është të abëtën e ajë të kam pësu me besu në Allah në gjëllë dhe gjëllë ku apo kusht kam pësu me besu në Kusht kam su më më bështetë të kusht? Mohamedi Ali Hissal zëma, po E aji nuk tha, një ja arab, unë e qëtë përsunë qëtë i përrisë Sën në në vritënë, sën shkajnë me dina Nëse këtë sa këtu me më vro, kanë me vro Se këtë sa këtu me vro, ty bën kanë me vro, kur? Apo së tak shtu? Për i murë se bepet Kusht jem në amastime, thonë kështu Allah Pa u lodhe, pa u angazhua Për zgaqme me fitu sanët e me im Bërje mundin tanë me gjithë punë Angazhau, puna, ladho Pasaj për aqe nuk mjaftonë Thuja Azat më ndihma Për jo pa levize po angazhu pa Azat kam borë që kam angazhime E farës levize, jo kështo Nga se i dërguarë që më levize Edhe dije, dhe me kuni dishëm Dije me ondra zvian Jo vëllahi ladhim kërku si ka ardhë dija në ondra Ura me flajnë seba kër uqu Më akëbar, hefës kuranin Palavra në këto abdonë Këtu e më pralla Ska më si dikush bje në atë me vletë në Sabah uqu hafuz Ska më kështu hapë tënë Ibn Jomiri të tëtë vjetë e kam së surë në Bekare Që më më mirë se keqëta që i kam pa ondra më sa ne hapë tënë Tëtë vjetë surë në Bekare e kam së u hapë tënë E në shujnë pralla dikush hapë tënë uradë në në kësham në Sabah hafuz Ska më si hafuz Allah hapë tënë Ska ditë kërë gjë, në ndëri karë, Tanisaba, kallzon halluç që më bosi, e ka pa ondër pejgamber zon. S'ka më ondra. Fëjëu s'ka më ondra. Fëjëu ne ka më punë, m'angazhim, me, me dije. Prandaj, Tanisabepe, lë do angazhou, pastaj thuja zot njimam, në imam, mbështetollon xhet levora kështu më rad. Dhe ky është msimi i hijretit kët na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tëndrozo. Nuk i ka ndosht sebebet pejgamberit alaihi wasallam. A e kuptane? Për shambull E jo më në menja se Për i gamërëzëm ka pas në ujtë Me marë sebepe që te edukuhet Ska qenë shumë Në laun i mështetun Edhe se ka pas qarë shumë sebepet E allau ka dasht me më mësu për higjirat ha? Jo, allo, jo Ajë s'ka marë sebepe se për veti Ajë nuk është lodhë për veti Po ajë është lodhë e ka sakrifiku për neve qendamos më vonë. Allah ushtikaliu me pegament në Limoraneva. E, e përmash me pas dikush që keq përdor hyjretin, ai u lëdh Allahu. Për më tepër, me gjithë këtë lëdh angazhim, prap dikush vjen thotë, "Kjo është kaqaktu Allah." Kur thosh këtë fjalë atë? Pra? Kur e thua këtë fjalë? Shikoje se mund të ketë keq përdrimi kësaj fjale. Mund të ketë përdrimi pandashëm kësaj fjale. Lëdo, angazho. Pandaj shikoj të të dhëndër dhe motra Djetarët tonë që përcolën këtë dhije Cëllë e petyne ka marrë Për zgaq me Allah dhe Cëllë e petyne Ebu Hatim e razi rahimullah Ka qenë Nga kërkuste mdajt hadithit Ka shedit në përdu një me lip hadithit Përdu një me lip hadithit Në rëfimin e ti të, të gjatë Veshtë një herë që ka shku me kërkun një hadith Tregan që nështë ta një mujdit Ka shku edhe nuk mon menë Sa so kafshua të angoj i ka shti japët Qështë e dooshtë e t'i japët Qështë e dooshtë e t'i japët A i tëti s'ka flejt Imam Maliku Rahimullah Si kurse t'i mërën në në disa raste E ka shqit kulmën e shqlis S'ka pasë barë Kulmën e shqlis e ka shqit E ka, ka me t'pa kulmën me ble libra E qështë e dooshtë e t'i japët Dhe oni tek sa pas kushet mi pas kushet kejt kush, me 100% dynia dikush tonishin but jetora apo. Edhe ishin but me ashi ishin but ama ai te sakrifikon çaj arrin afta. Ka se so fëmit pasanikave s'kan shku larg allahu. E so fëmit fukareve kan udhj boten afta. Por me tregu Allahu xhallahu ala sa ai qe munohet zoti nuk ka lën keq afta. Prandaj perpija qe muno u dangazho dhe prveli mundet edhe ladhu edhe per dije edhe per arritje edhe per edhe për gjenët duhet shumë mullodatën, jo me dëmbeli. Nuk ka asë gjithë përbashkët besimtare dëmbelia, s'kanë përbashkët, kur gjohë. Nëse bunet, e bunet përbashkët, dhunë shumë këna buhet përbashkët të bërë, dhe s'kanë përbashkët të bërë. Përndaj, kërkuhet ma shumë ambicje, ma shumë vullet, ma shumë t'jemi dhe ta t'puntor, më vej për mirë, më t'angazhuar, nga se So ma te për kimë kot lir, ta dim se kundërve kom e punuar. Koha e lir nuk sille kurxhe vallaj, përse mundsi me gjyku ti errtave. Koha e lir nuk sille kurxhe përse mundsi me ja kontestuar ti errtave. A që është turat bodhava ko vakt, filoni s'po flet mirë jaftë. Filoni s'po punon, apo sa i ko vakt në këshyr tjetrën. A që është i lodhën punë të veta, apo vallaj s'diçë me tova. I kam golat e mia apo hajtë shkëti natën e përvimit kur studenti e ka momentën e fundit me marrë diqka me mësu ajtë që rizeltë shumë po flasë që i njëtë me kur sukses që të mërën beke, po filoni nesër i shala nesër, mas përvimit, a po ose ajtë që është biznesë e i ka armallë ose i ka ha, nesër, në angazhima është olaj a ma ta që në badjavë gji njerës badjava, kanë vaktë edhe o gjallak me gjiku, edhe gjematin, edhe me analizu, edhe me përsa këtu kushon hake, kushon hake, shumë të tjera, piçkakja. Mëllaj, veç për kuës lirë, që se, se kam pizel shmëris këtë puna, as pi lodhjes, as pi bijes, as pi njerëses, reç për i, se qëndruar i katë, a po, andaj qëndrimi katë, pushimi i te për të dembelia, mëllaj, ta përmbys edhe imanin, edhe moralin, edhe edukatën edhe të len, të len du arthat njësën në ahiret pra daj, angazhim lodhje mund ndërmarje të masave në emër të adhurimit, ju jo në emër të qëlimit ndërmarje të masave në emër të adhurimit dhe Allah gjellëvala, dhe pastaj mbështetje sigurët në Allahun la të hëzen, ja mështigale inë në Allah më ana dikurë që si qështuja tanë dhe framë në kënd kam ikon Allah pas meshetire, më me kam, më kam kënd kën kam ikon pas meshetire Allah që do t'ja luko. Prandaj kështu besimtari kupton rregullin e shbepeve. Do bi te atë të radhës që do ta përmendem të, të ndërlo nazor është, më timë mend rregull i parë ka qenë filli stacioni, stacioni i parë, stacioni, stacioni i Robnizës në shtrimet. Po, stacioni i dytë, stacioni i ndërmore së mosobe, rregulli i shbepeve ai tre tekst rregulli i sakrificës hijrëti thamson çka është sakrifica të, të dëruar nazar na fjalën sakrificë dorthamund ta kuptojm vetëm në aspektin gjuhësor çka është sakrificë don dikush që sakrifikon diçka apo çështova çka është sakrifica po dikush që sakrifikon diçka apo ja sakrifica vetë është term që e përdorim po për në vetë një ko kuptime më vërtet të vërtetë thella që ka është me sakrifiku a dini që ka është me sakrifiku kër Allah u gjerë ne va kërkën për nime me sakrifiku a dini që ka i bjen ku është i par i sakrifice sëllë jashtë ku është i par i sakrifice është me e te i kalu vetë vetën me ungrit në bivet vetën që ka i bjen kjo kër Allah u gjerë ne va në kërkën nga sahabët krejt çka kanë melon meke, edhe këmbë zbathur edhe dur edhe e durdhathën për Medinën. Edhe ata krejtja po gjën, edhe shkuin. A është kjo, a është kjo në Suaza një njerëzorës? Jo. Jo, sërzo, kufit një, nuk është java. Po sakrificojmë soni un mungrit mbi njerëzorën. Mbi vetvetë e kër ngritën bi vetë vetën, bi interes në vetë vetës, sakrifikon. Ajë që nuk ka ritme te i kalu vetë vetën, ajë sakrifikon veç për interes. Realisht nuk e ka vlerë sakrifizin, e ka interes. E islamin amësën që sakrifizat me konë vlerë, jo interes. Se kësë fatë kjecë është dashnin e kena interes, jo vlerë, apton. Dallon me vler, e pas dashnin vlerë, e dallon me e pas dashnin interes. Pra nda i ka thonë një njeri, ene si minimalik, i ka thonë, i ka thonë edhe buhërerës i ka thonë i një himbu kefilla ka në e du në mën të Allah ka një ja, ka matë e mirë ka thonë matë e mirë matë e mirë e ja ka në ku matë matë e mirë se përthu se fjole madhe ka du për Allah me madhe ke fjole ka thonë adin ku qënë rruga e kësoj fjole du për Allah adin ka qënë ke rrug thë qënë din gjep edel për gjepi për ta munësh për tjesë muja përta Ata është që është e shlira, përë, du për Allah, për një fjal, zdu për Allah, së është kjo anaf o Allah, së është kjo kësot o Allah, kjo që që që, që, që kërdu është të japë tënë. Ma të mirë, ma të mirë, nuk mund është me dikush e dënë dikën, a di mëse, pëse a i vynë, e thotë në ty du, jo dhe ti e dënë vetën tonë, po mu pa më dënë për ty, a po, unë e du dikën, pëse a i vynë mu, A një vën, ai thon duaj për Allah. E kur ai më prish mua interesin, duaj për Allah. Domthon unë unë duaj vetëm tan, unë kërkon se duaj. Të thirtë duaj për shkak të vetes tan. Dallon kjo dashni, edhe kur unë e harroj veten tan, as nuk ka në agjendë vetjam, duaj për dikën jashtë vetes tan. Ai është Allahu xhallahu ala. E çufto pa. E kjo pun më u bafta. Kë nuk ka bashkallaj duaj për Allah, duaj për Allah, ju duaj për Allah. Sa është kjo fjalë goje që thuat? A asë dorik E as politike, as kurqo. Kjo është vlerë. Kjo është vlerë. Du për Allah, matë e mirë, Allah. Ma, a, a, a Kipër i me? Duhet me sakrifiku për këtë du për Allah. E ku i është i parë i sakrifizështë me hypë mi vetë vetë në thëmë? Jo me vetë vetë në thëmë. Vëllaj, ku dhe që njësësh me nefsin tënë, me vetë vetë në thëmë? As kime doshë për Allah. As kime sakrifiku për Allah. Vëllaj, e që për vetë vetë në thëmë pejgamberi sallallahu aleyhi osallem sakrifikaj për kë jo për vëtë vetën jo vëllahi sakrifikaj për njërzimin që të shpëton të drita që kështë të ndurë në ti që të shpëton të misioni shpëtimtar që kështë të ndurë në, në ti të sa për ta Allah o gjellë vëna e ka marrë para se mishku një gjiret vëllahi ladhim shkëshim pas musim japrej këthonin në jo vëllahi vëllahi I këshmi të zote Gjellewa për një din funda pëtanë, sa për ta? Mirë pa zote Gjellewa le aboni për njerëzimë me dalë për atyjit apë, njerëz me shkëtu apëtët. Prandaj, jetoj për tjertë, unë ngrit nbi vetë vetën, nbi interes në vetë, nbi lokalitetin e ti, nbi këtë unë ngritë. Prandaj kush jetën për vetë vetën, gjithë i voglë ka me meta pëtanë ku shjeton për të tjert, sa më tepër e zgjeron për, për tjert, qack, madhesht, lesh, të tjerë çaq i madh është atë. Madhsia e një moto që kështu thon. Me dobin çësia të të tjerëve, jo me suksesin që ka siguru vetes vetë thon. I madh jo sa so ka arritur ai vetë, sa është i madh ata. Madhshtia e dikujt nuk matet me suksesin individual, por matet me përfitimin e të tjerëve nga suksesi i tij thon. E këto dallimin atë. Këto e dallimin madh ata. Çi kë është i madh? Sa më ma shumë të tjerë përfitojnë nga suksesi që ka që i madh ti japton. Prandaj, s'ka më të ja, masë Muhamedi alayhi sallatu wasallam, s'ka ndjerin në botë që dikush përfiton më shumë prej tij se ai japton. Prandaj është i madh. Për këtë është i madh. Kush ka përfituar më shumë prej dikujt se bota dhe njerëzit që përfituan nga Muhamedi alayhi sallatu wasallam? Prandaj për këtë është i madh. Për i madh të madhëstin tënde, sa po përfitojnë të tjerë prej te japton, çaq që i madh ata. Sapo për të an tingave dietja, ç'i e çikaç, 1.50 çikaç, kurse si, 80 çikaç. Ka njerëz me kilometra thaj, e me hektarion John Upton, e maqat. Ka ti, ka disa e matin veten me metra katror afton. E dhisa, ka disa nuk kanë njësi matse, metr dhe kilometër, hekt ska kështu ata. Ata smaton kështu afton. Prandaj Allahu qallahu ala kur e ka mat gjenetin, e ka mat me metra? Me ç'e ka mat gjenetin? Ardu as se me vatu val ard Gjërësia e kësa e sa Qitë edhe toka Sko matje mu Te i kalon dimenzionin e gjdo matje Nuk matë të tirë me metrë allo As me killa Po me sa ko hajrë dikush pe ti Qaq Andaj sakrifica në bi këtë bazë ndërtuat Sakrifica në dërtuat në bi Te i kalimin e vedvetës E që kja është sakrifica Kur të mëso është me jetu Që dikush rahat me konë edhe pse lodhështë ti Kur më sosh më jetu ç'di ndoshta hi e keq apo sa tjetri i ka punë për shkak të e ç'i ç'tash i majë ato. Ç'tash i majë ato. Që do më koni majë. Kushti i parë i sakrificës është të kalojë vetveten, të kalojë dimensione e interesit personal. Bëu Neymar pa interes. Edhe kur don për shkak të vlerës, jo për shkak të interesit. Edhe kur sakrifikon për shkak të vlerës, jo për shkak të vetvetes e kështu më radhën. Kushti i dytë i sakrificës se jashtë është shëntnija që ka nëmë kumëtë me shëntri të ndërlozër sot fatkecisht punuat me të madhe që njerit mos të kinë kur gjithë shënt në emën të liris në emën të kësoj vlerët madhe liria, kjo vlerë e madhe liria është vlerë e madhe është limet i Allah o gjendohat dhe njerëzimet nga se robnia është me eke që e mund shme që ka mundësi me godit njerit Në jamën të lirisë, lirisë një riutë, shprejes e kështu më radhë, po thyjen ku fytë e asaj që është e shajnët. Për ndaj, në jamën të lirisë e shprejes, fytë dhe shajtë zotë i Gjellewala, pejgamber të Allahu Gjellewala, a po, ndaj, kur thyjet e shajnëta, së bashkë me te, shkënë dhe sakrificë aftën. Kur s'kobisht ka të shajnët për mu, nuk jëmë gjendji mu, për kur gjëmë bëto, për ve Pra ndaj, individualizmi edhe materializmi jenë ato që për e luftojnë në tushmërin e pasën njëzora dhe vlerët e ti, dhe në tushmërin e ti dhe atë përshkazut gjellore ka kryuara, për Pra ndaj, nga duhet me i rullë qëtë një tona ato që janë të shenta, s'ka ato nuk preken në emër të asë një lirije nuk guzën më preka, për Pra ndaj, nuk, nuk bënë që më ushojt peka bërë që allo gjellore asë Muhammed e Al-Sanë As Isa li isam, as Musa li isam, as te pejgamber, nuk bën me utoll me as te libr, as me Kur'an, as me Tevrat, as me Injil, me as ç'qjerë të kanë çën, me asnjë besim nuk bën me utoll. Nëse ne çuftë të tollemi, humsh jetën. Kur humsh jetën, pastaj hum sakrifica, hum dashuria, hum mbi shumë vlera të tjera me radhë. Prandaj përsa e ke çënth Allahun, çaq lodhesh për ta. Përsa e ke çënth pejgamberin dhe besimin për çaj sakrifikon për ta e kështë me rrafë. Nuk ka çaj skovli rrafë. Pra sot thot keqësisht të ndërohet vlerat, dashja dhe besimi po trajtohet do të thot nga këndi i materializmit. Jo nga këndi i shëntriz. Dhe kjo rreziku dhe kjo është e keqaftë. Është çaj është përtej materiales, është përtej kalkulimeve, është përtej matjeve. S'matet besimi me kurgjë. Nuk matet Nga sa është në bi nivel në matjes, është ishajnët. Aja që e banë gjithashtot të ndërlozër, sakrifitën me kuptim që e gjendë të këpëgamberi s.a.v. është prioritetit. Nëse njëri nuk ka prioritetit njëtë të ti, nuk di me sakrifiku, apëto. Nuk di me sakrifiku. Kase, nëse, nëse për shambullë sakrifikanë edhe ludhët edhe shpenzanë përgjratë tim ta, e ku e ka të një një një përgjratë mëja, Sosagrika, lodhët lan. Po ende nuk duhet me harxhu energji në çrrat çaktura që nuk janë për të hollop. Sa debati, sa mospretimi, sa përgjigje, po kush dvet për të hollop? Pse po harxhon? Pse po, pse po e sakrifikon kuantë për punë të kota hollopën? Pse na duhem këto debate? Pse na mire me punë të kota? Pse na kemi prioritetin jetën tonë. Ne dimë çka është më e modhe, më e vogël. Dimë kësun ato. Merë, merë lisën e bardh a dash ku prioriteti është tua të pa kompromis që duhet gjithçka më sakrifiku për to për me i realizu për gjash shumë të arshme më vonë ki më pa kaosin që kën kët bota çka është për ty prioriteti i Allahut a e din pejgamberi sallallahu sa alaihi wasallam kishte prioritete të tij apo krejt jeta e ati ndërtohet në prioriteteve krejt nuk mund është me e gjithë një aspekt nga jetë e pejgamberit Alehi Sratusame që nuk ka të bëjme prioritetet, prioritet! Nuk rritë, nuk najti në meke shkërmetikne. Pse e boni këta, për? e kështë e prioritet kë, misionin para vetë vetës. Prioritet, të ka më bëllon, një ja, arabë, s'pëdojnë, në të ashtë të që mjëtë nësë kam, jo, në ka prioritetet e këto, dinë kërë dhjenë në deshë, misioni dhe parimiteti dhe shetnia me jetën din këtë minun për parësi. Gase është i edukuar në prioritet. Erdë marveshje hudejbjes, kështë i prioritet. Patë mundësi me luftu, dhe patë mundësi me bu pache. Dhe pache është të nbi një marveshje të disfavërshme për pejkamberin sësërëm. Me gjithatë, e kështë i prioritet pache, një luftërë, e kështë i prioritet rahatin, pa të i dhe për parësi, e për. Pandaj prioriteti da kit i njëjtën tonë diçka njëtën që din me bomozate 2 punkt ku ti e hap për parsinë lotë. Prandaj këtu do të më dukon e prioritete. Unë kam prioritet unitetin e muslimanëve. Prandaj vërtet e kam më gjë diçka para kësaj aftë. Nëse ke na prioritet unitetin e besnave, wallahi la dhim shumë debate mos bëjti me se ne dire kan me ra për udhë, s'kan mos, i kanë peshë mos. Po kur prioriteti është dëshirë që bashkim në mësave mirë shkon me kon bashk apo atë këtë mirë nuk e sakrifikojmë na të nos as për një mendim thjesht që si kemi në kokën tonë apo për këtë arsye jesim gjithmonë grupe grupe ecopacopa fatkeqësisht apo prioritet është uniteti, prioritet është falja, prioritet është paqja, prioritet është imazhi i, i Kosovës, prioritet është para vetëstëmëdhënia e mëdhë, hakmarrja e timë dhe gjithë ato që kanë më me mua. Prioritet është Andaj aje që nuk ka prioritete, s'po thëmë që nuk sakrifikanë, po s'din me sakrifikuaj, që s'ko me sakrifikuaj, nuk dënaj, nuk dënaj ka me godit, se s'ka prioritete. Pra ndaj, do tëtë, sakrificja kërkanë, kërkanë dhe prioritete. Dobija të të të nërlozër është aje që ka të bëjë, se ka dobit shumë të aposidu, këtë nuk në marit me thonë në gjitha, Dëbija razën nga higjëretje është stacioni i familjes. Familja duket shumë qartas në tërgimin e higjëretje të du. Në gjitha stacionet e kësoj në vizet e madhë. Të fillëm nga ajo në meke, e buvekri radiallahu ta'alanu kemi të sikret disa pikësaj të kë të kë Ibrahimi Alisa, korelea familjen të këqabëja në familjen të i dhe këtu kemi këllë disa asmirë për familjen por prapë duhet me i me i rikutu osa dhe me shtu di shka për shka këtë rëndësisë të madhe qeka të nërruzër kër flasin për biografin sirën e pejgamberit Alehi Sada do sa mundoni që Futën i në shtëpin e Bubekrit Mos e ndëgjani rastin Ja është të shtëpis Hinë mërëna në shpejë o lamë Pegamberi sasën po vjen Me i akumtu një lamë të madhë Këti thuj sekret shtetënor është pak me i thonë Këti thuj, thuj dosje në byllur Me vule Pak është me i thonë Lojmi Që rezikon jetin e Muhammedit Alehi së zonë është lojmi maj madhë sekreti maj madhë dhe pejga mersën po vjen me janë kumtu shukët më të ngusht apo e bubekret radiallahu ta'ala anu kërë fundi shtëpi, ata s'kam pas dhume a pritis, dhume a fmive kje a fjetet dhe saloni të një balkonit, të një vazhdojnë, s'ka kështatje një supë, e kam pas qaq nëse kam pas në dame, kam pas me kasht s'ukon me murit, trash ka qenë ndare simbolike s'kam pas në ndare tjera e aty mërana është të pikush familë e Ebu Bakrit radjallahu ta'ala anoh për i thët pejgamberi s.a.s. akhrigj ahlek në zërë e familë njash se e kam një lejme të adhona Ebu Bakrit për i thët ja rësullallah jën të familë e jote këtu që të ne fusnot me sëru që i bjen kjabë i bjen unë e garantaj Për qëka të qoftë? Asë nuk përjepi qështë lojmi, a kodë bëjmë e në kërët, i thje, i kom dënë jashtë. Ja jepë. Asë përjepi As për qëpa lojmi ashtë. Asë përjepi sotë i rezikshën. Po garantën për besnikrin e familjes ati jepët. Po i thotë tajnë familje jute. Lërshë me rësullë e labdo. Në qoftësë s'ka punua bubekri me ta me qimë besnik. Së shlodhë me ta. Së shlodhë me ta. Si ka provu kanë 100 herë. Apo çesin lajm, apo çesin lajm. Si ka provu ka herë? A krijojnë zonjëra së la familja jote? Jo, Allah. Jo, s'kish mundem. Ai ka provu. I ka provu. Prandaj te ndërroza në kohën e mjaftuar më i thon familjes, "Mirëmë ngjitur, ec zonat." Jo, jo. Provoj ko pasku, ha, qysh jam. A dhën Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ai janë të gjendje. Më bumë iord, për shembull haram e kera. Ai shkoi në syt. Ha, provoj. Shikaj e, si kam pun me këte med, me vesnikrine, me fjallene, kështu më ratë. E pas ta e din suksesin e misunit të në tonë. Jo, unë ju kompëthonë, vëllë, aftën. Kjo ju kompëthonë, është larje gojurën nga presje, por ju larje reale, aftën. Andaj uvekri tha e, Rasulullah, në të kuptim, po, halën të fusnuta i në, a bo, i tha, i kompërvu në që nëra, i kompërvu e, i kompërvu e, i kompërvu e, mos i gala, aftën. Nësë ajshë asë i këshë asë as 7 vjetë apë, subhana Allah dhe. Para në femën edhe vajzë ere, edhe në moshën 7 vjeqara, i besot sekreti ma i manë hisurin njerëzimit edhe slivritë apë, subhana Allah dhe. Së atë burri 30 vjetë e 4 vjetë, edhe një funbë e thjeshtërur që veç tipët kalzaj, i bëjanë si ty edhe këtë du njësë apë, simë një kalzur Facebook-u të apë. Ko është besë një kriolla, ko është të manetit? Kur dikush sot veç ty, varresa, murfon, ose ty qyre burr, sun e moj. Ndaj jo, me morrësh ke du ne kal zën. Tani mos u pse vore vash. Se moj, edhe u kryp una. Amba jo mos i gale. E tani rrai. Pse po rranë vllo? Pse po rran veç me ngup kurresht me atë. I tham mos i gale se kam çef me diç apo tatë apo. Për kurreshtje. Me ngup kurreshtin edhe rran. E çy ky burr tamam nesër në higiene tina? Jo vlamo. Anjëstam on një lajm tjetër. Çka më ke mëson e vëlltë? Prandaj, familja është emanet. Sekretet ndër familje janë emanet. Nuk lejohet gruaja me i nxirr emanetën shtëpisë jashtë. Asmit e burrit, as somies, as kukut, është emanet. Dikush ta ka çil derën, të ka, ka bësur me i familje në familjen e brerat, ka bën torta, mirës, ka thmetë, ka probleme. Hësti. Ose nëse nëse duhet më zbulu janë një masë e kufizume e asoj që të bëhet zulum, të kë adresa e dur që të ndihman, dhe funë. Porja, subhanë Allah, ketë dë një e mërë vërë problemin e dy, dy, dy bëshonë dhe lafët. Pse? Telaxi kanë ketë, bëhet e mërë vërë vërë. Të s'ka bësë një kënjë. E se s'kanë nëse nuk ndërtojët lidhja bëshonëtore në mirë besim, të besimë, s'ka jetë lëmë të tonë. Wallaj nuk ka mat lumturia e jetës së vazhduptore as me me fjalë lashtuese për gëvelse, as me hedhje. Ktu e fuqizojnë. Po ajo ja që e mban jetën vazhdoresh mirë besimi. Të besoj dhe oftrim alkund këtë besim aftë. Edhe në aspektin shoqëror, komik, të besoj, andaj të fus shtëpi. Andaj të shpalosë sekretet e mia, ngase e di se po jaspalosim miqut tim që vetë nëse më ndihmon Lëviz, nuk kamën si me mdimu Janë varro sekretet Në brendin e tija Pekamberi sasod Mi thani, sërti malik Në vesh, ma kry këtë punë dhe Kur kush më se mërë vesh Shka i kry të nona 10 vjetë të avla zi, 12 i ka pasë 3 meter, së i ka pasë I vogël Shka i kry të punën Nona vetë pëtë, ku ke I punën mi a ja kry të pekamberi sasod Sëpëhad dhe i vogël, të qëfar pune Sa so, sënë të ka të zëj, se si ka thomë Së i ka të Ka vdekë përgamberi sallësallëm, ka vdekë nona e nësitin malik, edhe Allah, kërështë të dinë se ku e ka qërë përgamberi sallëm? Ajë, nuk e ka qërë një sabitë vogël me klipu në madha, ma ka dosh me edukua, kur thëmë kërkujtë, murë fundë. Ja, mos e merë, Allah! Mos e merë, e më redi që sunë e monë, në jo burë, sunë e majë! Që pë të përët garantoj që je majë! Ama jo, mësë i gale, eqë mësë i gale. Tush, e qita këtë lejnë lojnë në Facebook, e qita lojnë me, e në lojnë me, a ku, ku dullë këtë lejnë me lojnë? Andaj, kjo është mungjesë e, mungjesë e këso edukatë. E Bubekrit tha, nësë i gali Arsullat. Qëtë i në kjëllu? Në gjithashtë da e që delin shesh nga familje Bubekrit është, pjesmarja kolektivin hajrë. Ishte sukses i madhë, ishte mirësi e madhë që, Ebu Bekri unis me pejgamberin së osërëm. Ebu Bekri, r.a. nuk ka bu shumë punë islamëtër. Për ndoshtë ajo që e ashtë faqë gradën dhe mirësi këtë njërë është mundësia me e shoshtunë hijratë pejgamberin së osërëm. Nuk është këpune thjeshtë. E a tha, Ebu Bekri, unë e jëmë, përshkë, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e Kajtë familia duhet me qenë e angazhur më hajnë apëtër. Andë nuk kemi arritë sukces të ndërlozër nëse veç dhe vetë këna shku për para, nëse familjartë i këna arru me kilometre dherëgë apëtër. Bëjni pjesmarës familjartë në harin që je, në pun që je, nga se kjo është e kërkume, që t'jem bashk pjesmarës në misionin tënë, në pun të harin, në pun të mira, e jo të arru e më harin veç për vejtë. Dhe gjithashtot, Preksej familje të Abu Bakit Mrana me pejgamberi Zazalem, që fa ndodhi? U ndërtuva shoshrija në Medina. Apo? Nga se në këtë familje u mërë vendimi si do të realizohet plan i shpërngullis. Apo? Në familje. E nga këtë plan, qka doli? Shoshnija e Medina dhe këjtë bët aftë. Pra ndaj, këta e thevë me bindja dhe kime me dhjetër dhe me qime hera. Nuk ka shoshnit shtosh. As shtetë të ndërtumë, as nuk ka përparimë, as nuk ka civilizimë, as nuk ka as gjë në qëse familja nuk është në egzistenta. Shturia e familjes, shturia e shëshni dhe e botës. Pra ne rruini familjit e juve, lenit tjertë, lenit kushërit, lenit akrebat, lenit shëshni, familjit kap njëtë, familjit e juve. Këte këni prioritet, pas taj qka delko për tjertë, kape familjen, familjen gruan të ndë, fmitet tu, ti gruan burin të ndë, fmitet tu mëjtë printëve, në qëtë rrëdhë, familje angushtë, pasaj dhe një bëni hajrë, së të mune. Po nuk ka hajrë, jashtë familjes e familje në zjarë. Nga së Allah u ka thënë ku, e në fësë e kumëve, vë e hlikum në ara, tharune vet vetë vetër e dhe kanë, këjshitë, edhe shëshnin, jo, familje tharune për i zjarë për i gjenimet, këtharune për i gjenimet, një tjerë të atërë. Njerëzit bien hysë këthe botën me e gjikua, me e rahatua, me e klasifikua. E si folët, si folët njerëma i ngat familjes së qe. S'po më çu xullzimin durrë ti. E, e di. Po po them si folët se s'ka bójë smetën Allah më fal. S'ka bójë smetën më fal. S'ka bójë shërbimin, s'kanat me tas ka volmata e këtë merë tapa. Prandaj nga familja e Abubekrit, kështu është njerëma e Medinis. Nga asht njerëma e Medinis, civilizimi shekullor i Islamit që bota harën ja ka pabtë. Shikoa, kështu ka zhku kë punë. Pra njështam kështu e më punë, njështë në thjeshta, shkën të u komplikua, fër, shkën të u rritë, dvogle a shkën të ke, u, u zmadhu, fër. e jo na do nga pitmdhajave me njështë jo, pit me sëpari, jo Allah dhe. Nga e të vinë ka të ardale, pitvogleve njështë, tija e që do njështë me njështë i pari, ga vetja jote, familja jote, këje e aja e, e, e, e kështë të më rap. E se na rrimë me ofru model të sukseshëm të ndërtimit të familës, me lejën e Allah Gjellera, këto Gjasi kanë reflektuar me, reflektu me këtë model, me këtë shembull tyr, me këtë moral, me këtë dokat ku do që të janë. Prandaj në higjienat thashë del në shesh edhe aspekti i, i faminës. Ndërsa mbetën edhe shumë pika tjera që nuk është pasur me mbyll këtë derë sa për trajtuar, besoj se ajo që ka bënë me realitetin e higjienit. Ne apo flasim veç për do sevepe edhe pika rreth higjienit. Realiteti i higjienit si është. Halo ske në mriat janë. Do ta flasim në shogad të nesërm se çka realisht i bën Hijrat, edhe si pejgamberi sasun e realizoi hijrëtin ende pa blerë Medinën atë. Halas kanë Medinë, Allahu i tha ti është për ngulm atje atë. Ku e ke kjo dhe ku do të kjo inshallah në deri nën sallon e hap, shndet edhe jet, në sallon xheloa që na ndriçon zëmatun na me iman, dhe familja tona me ndriçu me iman dhe me punë mira, Zoti na bë fshembulltyr dhe na bof yrnak dhe model për njerëzit që të marrin shembull në punë mira, në fjalë të mirë në organizim në da shkuli, në sakrifis, në gjithatë që Allah ju në ka, në ka mësuar. Zotë i shkuli edhën dhe ndëruh, me kaqë për dhefond, wa sallam ala Muhammedin, wa ala Ali, wa sahbë, wa sallam ala islimin këthira.